پس را پروليدي دغه ته زګزو مو مباشره اودارنه کې مو هم دي مو سيرام دغه تر تکول کوي دغه نه تقارنه د ډر مو چته کړيده سه به سم دي نه په او چته کوي مو سيرو ته زګوي اودار یې مو قش دا مطلب دا یو خدادي شي د دی یو د او شاطي ظهور پرې صورت شي کړي او دینداري چې بې دي کې حاضران و صحابر کناستلو <سؤال> توی ددا هم چې جن کناستن کړه مختلف تقریبا سننه او رسمه مونږه د دې سورته مفصلین ذکر کړي په مختلفه عنایت سره په اوله کې بسم الله نجل لیکلې بسم الله ولی نجل لیکلې د دې جن لیکلو په اړه مختلفو جهاتونه اوله ما دا عثمان رضی الله عنہ نے چا ته پوس چې وڑی تاسو بسم اللہ پاور سر د سوره توبه کې نه لیکره هغه وی چې پیغمبر صاحب باندې بکله واه چې د سورۃ بنازریده ی آیات بنازریده منتبه ول چې دا آیات باندې سورۃ سره ولګو دا سورۃ باندې سورۃ سره ولګوي خو سورۃ توبه راه اخرې چوندنه مدینہونو ورکی اخرې سورته کوم کې دا سورته کنا دغه وروسته یو سورہ ځغل لري چې سورۃ نور صورتون اخوانی را گلی نکیابر اصلا من تاو نویل چه دا صورت پلانی صورت سرولده وی پلانی صورت سرولده وی دنیا نلاله زمان دا خیال دار اغی چه مزارمینو تاو گرو دارنگی مقاسیو تاو گرو دا صورت یعنفال سرا برابر برابر خویم او چونکی صورت یعنفال خو مدینه منواره که پا دوران حجرت که اول اول نازل شویده او دا پا آخری که نازل من دا شاورو چې مزامن ته جوړو یو دي او که د دې زمانه ته ګورم سړير زمانہ فصلا کړې جدا بینه من دا راغسته سوره ان جوخت زیو کې اوسه من څومره مصافه لري اوسه کیدې چې جدا وي کیدې چې اوس رايوي دوه بسم الله دې لیکلای ما علم انداز وحشتن ترتیب عثمان مزناو چور کړې دا ترتیب اگر توقفی دا دا که اجتهادی دی توقیفی دا زی ترتیب چلا کنن مصاحف منتخب کاری ترتیب سره لوه محفوظ شو الله جل شنه مصاحف اکران دی خبره ته موافق پړل چې دا غی ترتیب ولیکي چې کوم ترتیب سره لوه محفوظ کېدل شو دا ترتیب او او مصحف عثماني دا چې کنه غر په توقیفی صوب اجتهادی دی زوینه خو بیان الله لوه محفوظ نو بسم الله ځکه نه ذکرې کړې عبد الله نوابڅو څنګه کوي چې احلی سبنا ولی تاسو دا بسم الله دلته ذکرې کړي هغه بسم الله خلق حال ذکرې کوي کی چلتا مانوي عملي څه شي وي عامه ني او دا سورۃ الازاد دې آزاد لپاره څو بسم الله لیکي نو په دې وختو دا بسم الله نه ذکرې کړي علي رضوانو دا وځوي صورت العذاب دی وی سورت الامانه نو لري بسم الله نو لري خاې یاشي بسم الله د هر سورت د ابتدا کې بنوزلی ده د فشن لپاره د انفال او د توبې په معنی بسم الله نو نازل شوې او نو لري کړي فاتحه البته ځینو دا راواز دي مفتی شفیع رحمت الله عليه په معرفت کوي چې دا چې کنا دي زنه سوره انفال ختم شي ان الله بِتُلِيشِن وَلِينُ سوره ج برابر اچ شروع کئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من النار و من شر الشيطان و من شر الشيطان دا و من روذ الجبار الذی لا الہ من الشطان اه دا وې د جامو جوړ او دې جې وزې اې دناڅه ځان جوړ کړې او دا چې دینو دات کې نشته وای دا رنګ اشرف علي رحمت الله بیان قران جلون چې دا بدعت دي درې بدعت د قران وې ته ذکر نو پکار داري چې کله وسلسل سړې وای کنه ان الله بِتُل شیئنا لبرات من الله دکه داکل... د پیټره کوین هټیک شاپ بسم الله موايا کنه دا ورانګی د نور سورۃونو په مشکون بسم الله ونور دنیاونه ورایې ها الاطراکه فوالا ربکا داخل تورث ابيلي الله فقريشي بغي د بسم الله موايا کنه الحمدلله الصلح سيويټه امبرا صلوات والسلام اول چې با بسم الله نو اخر کې هم نوو قال الحمدلله ختم د بل سورۃ بابغی شروع وکړ کنه اور چکلہ در دلی میں قران شروع کے آداب و قران قراءت من اللہ بسم اللہ شو ا اتم شو ر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شو ر راغلے دے مدینے منورہ تا مدینے دے قد قال انهم قالمانی دهج موسم ده ابوبكر الصديق رضي الله عنه كما الرسول عليه السلام مكيتا حج اماراتو কি আমির ده হজে চোখ শু আবু বকর সিদ্দিক رضي الله عنه ابي ذات سوয়াতুনা وليكل لكلي আয়াতুনা আলী رضي الله عنه ত্বরক চতবাজি نو تقریباً سلویخت آیاتونو پوری یا درش پوری یا لس یا وو یا نه آیاتونو دا علی رضی نحول ورک چه تبا دا ویسی او کم کم زیمین چه دا اجتماع زیمین دی حل تبا پا تفصیل سرادیو تبا ہو رئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپلنی دیتلی پدا پا دوران کی پدا را حج کی لکن هم کال کی کنا ما کچی کل فضر شویرات روس او عالی رجلان ہو صفر یادنمائندہ ده پار رد بڑا اناما Labor אח ilfi علی صاحب wir vastly عالی صلیب کی سارو میں منسکو دیکی دل پیام lumière صلیب علی صلیب اسلام دل اخ اواز وار overseas ابوبکر جنو الله یثار شورا دغری محمد رسول الله ر له شایده وزیل هغه پسې کوم زو کو په دې کې علی سیو د عامره اسلام نو ابو بکر سیو مرتویلی امیر عام امور تامیزالی او کو ماموری امیرکل ماموری مطلب څه ده دې هغه امارت او شایسته خلاص پر زې ما څوک کړم او کنه ته زما د حکومت منونکي وې هغه نه بل ز ما مریم ست ده خوب بلند به کار ز کوم ته واس مونږه تول امیر شی او تا قصي باز چکنو نو صرف دا, دا پیغام بل اورو دا یوه ابتدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مقصد د قریش د عادت او چې څوک مراهدا شلیه او تره مضبوطی هغه بعد د امیر یو خصوصي منګریبی یا خصوصي ورور یا اتر یا د ترځوی خاندان به دقیقانه خانودانی شړی بدا تګو بیانې ابوبکر رجمه چون کې خاندانو کې بیرو داغه ابرا نامه تو قریش د پارا د مشکان د پارا د کازرانو د پارا متربر نه و زکه علی رجمه له غلې دي چې دا برائت نامه تو بیان کوله وره جوړې چې ابو پی دی باندې بیا چې ما دوه کې تنا چې دا ابو بکر رجمه و ګې څړیو خاندانی له خاصره علی رجمه د پیغمبر سم د ترجو زکه دا برائت علی رجمه ته چې تو کم زیدن که حجان در عجامه اخو اقای که با ابوبکر رضی را از نسید وقت خدبه با اتواه رو رستور علی رضی را برا پاسی ده و در براه نامه با اتواه رو دوم را پزور را با اواز را حتی دا اواز کی نسته در این را اواز را آواز را خود کی نسته که نده پزور را با جانه اقای تا اشاره ده او برائت چې وي څو خبري وي لاروستره روانې ده غدي برائت مننواری لار ده برائت ته خاطر مولات ارتفاع حشمت زوال ده, ده امان ده الله دې طرفنامه پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم ته روانه چاته الالنجنا کسنتا جواه تنتس سماه ده ویر موقت د مشکاننا او اي ورته برائت وته داش وي سنبو وي فصيحو شلغزي تاسو عظمت کې فل ارجز زمکه مطلب دا, كم دا, دو دو دو دا, دا دي شي که زمکه شدا کنه د دغه لکه مکه شو نور زه نه خوښه تدغه دي په دې کې ګرځي هر بار تاسو ورینه هر بار تاسو سلو میاشتي ذولحجا رسول به شروع كن حایڅ کم کیږي ذولحجا لسم ورځ کې حج کیږي دغه ځای نه شروع کا سلو میاشتي پره بیا ذولحجا محرم سفر ربی الاول او ربيو سانی لسما پوری نو تورو میشته پروښې ارباتاشو ری تورو میشته اگر که باز وای ارباتاشونم را دا غا شروع هروم دي اژوروم دا نه دیغه بلکه اګه چې د حج مصم شروع کا تورو ترا کوا والمو ان غیر مجیز الله خبر شي والمو ځان ته کې تاسو نه یې قبضوري کون چې الله لرا یک نن الله په شمون شمو کې شمو کټران لرا و ازان او من الله ازان ده من الله خبرداری ده دخ avezторمه ده پیغنبر رسولատ والسلام ده ازان ائزان نقوم بولی نیکی هم خبرداری ددا ازان ده خده ده بروغا منزل رازه نودام ازان شو من الله دخًا ده خبره تعالی ازان شو ده الله ده تربنه پیغنبر رسولان ده تربنه نم اتب Ses 1930 خلکای خدقنور خلقای یوم من حج البری اه وارده ده حج اکبار حج دوه قسمي یو تهجبر وي دحج اصغر وي حج اصغر عمرې ته وي حج حج اکبر وي او عمرې ته حج اصغر وي چې حج اکبر راته وي چې له کده جمعې پروز د جمعې خود ابو من او ابو بضر سب بغد حجن قال دې کنا فدې قال زه خدا, خدا نه و د څنډه ته حجبر اعلان د برئات کړی دې اعلان د برئات پورز حجبر او حجبر کوم حځ دې چې ابو بضر سب جهش کو ابو بضر سب جهش کو خدا نه نه ته چې د عرفات جومی پورز غلې و عرفه جومی پورز واده پیغمبر سوتو سن د حجب کو تل کو او کوم حجبر دې کنا هر حجي چې بده زله حجي کې حج کوي ناغتورو د پرځې حجي دی دل بد ساری کې حجي اکبر است از هزاران کبه یدل به تر است وي د مسلمان زړه خوشحال کچدا حجي اکبر حج دی وی از هزاران کبه یدل به تر است د زر و دا بیت الله آل <مع> نبی او مسلمان زړه خوشحال ولتره اوره لکه اوس مثال د اوس زنه په لګه یو یو مسلمان ته کې خوشال کی مدایوم مسلمان خوشال ده هزار نافیه جنو نویدا بهتر دی 10 سوال ها جی 10 سوال نو خدا شکرنا خوشال دی نو ارزه نه چې خوشال دی ده چا زاه دل بدستر زړه زړه ځان تر وړه مسلمان خریداریو کا زړه واه زړه ولی که شال اول د مسلمان شو قانون دی ار څنګه کی کوی نو شو غریب سره یادو نوکا خو شدام چې مسلمان زړه خوشاله ولل په کور کې خزه خوشاله کا دام سره حاجت برده کور کې خزه جنگه او بار جنو حاجته ددا وسو شی یو مر حجله اکبر حاج اکبر حاجت بر د یو دغه د ابو بدر جنو حاجته اکبر زګ ویل ده نوع ده دو رز بانی تول مشترکان هم حید لراغلیو تول مشترکان هم صد اطراف اونه لاد بیت الله نا او سپوریخ و مشترکان مناشویخو ندی کنه او سمانه کهی لا ید خول مزیر حرام و بعد عمیمها دین پس با حرام شریف تا به مشترک ننوزی حضرت غلام امانه نوشو ایسلامی حکمان دقوانه کنه ایسلامی حکمان دقوانه نوشوی ممنان نو وشوې نو پس دا کې نو وشو چې کله دا براعت راغې یوم الحج اکبر مشرکان هغه حج دانه د یهودانو سره د حج روزه د قورزه بوینو شي نو د مشرکانو د حج روزه د ته دی واجباندی د مسلمانانو د حج روزه حاجت بر او تزه کوي ابن جوزی رحمت الله علیه ایا څووی حج اکبر راغته وي چې قرآن حج د حج اکبر او افراد ته حج اصغر وي سې کول دا چې حج اکبر مطلق فرجه حج دی او حج اصغر راغلی چې سره عمره دلاتي ان الله اعلان داسې دي یو کنا نه الله بي زره دي د مشرکانونه ان الله بریو بریون څمر ته راځي ته اوه ناوشو ان اللہ بری و ملان مشرکینا اللہ جلل شان و بیزار جی دو مشرکانونا و رسولوهو کیا امبر رجل صلی اللہ علیہ وسلم مدعونا بیزار جی که توبہ جی اویستو آده شیرپنی توبہ استو دو مسلمانا سلطان جنمی توبہ اویستو اویستو یقیناً داستاسو پراغوره جایی فا انتوال لئی تم کمخ دیواره ولا او وفتی مطلب د اسلام در اوڈالونا مخ واره ولا فعلا مو تاسو پویشی انکم غیر موجزی اللہ تاسو نیکم زدیکون که اللہ لرا و بشری لذین کفرو خبر ورکا کافران تا جذاب دادن آمدی تا ملاوی گی البتا کم خلق سا جستاسو مراهی دا موقع وَاَكْتِمْ مَا حَمَلْتَ إِلَّا لِلَّهِ جَنَاحَ تُمِنُّونَ مِن شِقِيٍّ مَا غَلَبَكَ سَجِسَاسُ سَمَاعِدَ دَمِشْقَانُونَ لَامَنْ قُصُوكُمْ أَبْيَاسٌ مَاسٌ مَبْيَ لَامَنْ قُصُوكُمْ تَصَوَّتُ تَيْنَرِ كَڑے تے وعدہ پر طول کیشین ایس مَتَر وَادَنَد مَتَر کڑے وَلَامَنْ ظَاهِرُو عَلَيْكُمْ قُمْتَ نَجِ کڑے ساسُ تخلاف اغوسرا وعدا پوراکی این اللہ اکنن اللہ پو یوحیب المتقین مین محبه لرید پریزگار و خرق و سرام فائزان صلخل اشرال حروم کلا چووزی اگا میاشت چکم محرام کری شو جن پاگی این کم لکه دو چلور میاشتو مواققت اگا کم چه مراحیدت تا سو اغوسر کریدا اگا چووزی اشرال حروم نمراد اگا عام اشرال ندی مراد دلتا ذو الحجام الحرام پوینو شوازو القادم محرام او سر رجب داغنه لی مراده بلکه اغا شروح رو مراد دی چه که مبوبت رجلانهو در حج دموسم نه اغا منگشماره اغا چو در حجا محرام سفر او ربی اللہ والا یا لسم در ربی پوری داغا بس دې نه مړې کې موږ څنګه لراه اس وجہ تمهم پکمږي دې بیا مونته اي فيل حي والحرامي و عايش الحراما ان عباس رجلانو وي حيث وجتمو فحل كي وقسي په حرام کې كتو حل کې كتو حرام کې پاشو حلال کې کا حرام کې نه مطلقاً مړې کوي بازو دا نظر دي باز وي چې نا او مرکی اغولارا چه پکم زگیری بیا منطور ماصوات آغا اشور الحروم چوام آغا اشور الحروم دی کن حافظی من کسی دوار پولا چه گر کئی چوه دا ننصبه منصوخ ده دا اشور الحروم آغا احترام ننصبه چره منصوخ ده هر وقتی جراد چکن دینا اجازت چطاوه بازوه چه اشور الحروم دا وصم پاتی دی پا اشور الحروم کی بسره حمله پا کافیرانو نکی او پاس دید زمزه کې به امنت په کوم وسې غنډې ویل کنا په کوم ځای کې به امانتاله مړې کړه وا غذومنی سه جلرا چا چا تیر دکلينا او چا چا تیر محاصره او ارز او مواد غذایی او دارنګ داسونو بند کوي غولرا یا ونې سه غلامان کوي وا روحم جیل تولیګي قیدانی کوي وا قدولهم چې نه او د پاره کلمر سه په انتظار دی کوي په هر مرشي کې او تکینې و قاموا صلاه من دون عقله و وجهن توبو است عبادت قلبی و قاموا صلاه و اتو زکات عبادت مالی دیوڑو کړه سخل سبینم لار تخشکی یست مسلمانو الله غفور رحیم دې و اسکیه مشرک تا تو است در درزم ستاس خلافت ستاس و مملکت تا در زم او ستاسونا در دلائلو او ردل غوارما جنگ کوما نو مسلمان مکلف دی چه اغلا عامن ورکی او ایراشا او دلائلو پو بنابنی غصره پویه کی ویچه زمن در دین او اسلام حقانیت داری و داری داری و این احدون من استجارک که یا کست مشرکانو نکنه خزب یا کسره بی ایس تجاره کتان پناه واری آستامن لکل درزی فا اجیره پناه لورکا حتی ترزی باری اسمها کلام اللہ چی دی واری در الله کتاب کل چی الله کتاب واری در ویزا ختم شو می لیگا ویزا خوب در وقت کری کنه بیل تر تیم پرشی نو بیاور سراخو زید آمن تا پل حدودو نا در خلصر حدادو نوارو زالکا دا بیان نام بی شکدیو قوم اللہ اعلمون قوم دینا پویا نکوی دون که قوم دی دیزی که بشاق قرآن اگه واقع دی راجع دا حیر آدم حامر نقاسم بذکر قوم مشهور واقع دی قیفا یکونو لی المشکین عهدن سنگ با شید مشکان دی پارداغشی بادی پابندی عند اللہ دی خدای پنیز و دارا رسول پنیز چمانا با پکار دا دی چه مسلمان مشکان سماحی دی نکې ظايري ظايري درې دینورو وايندار سوي الا الذي ماغرا کسانا چاه تل تاسوس روا دا کړوا عند المصل حرامي حدیبيه کې خود حدیبيه چا حساب حرام کړي چې باغې کنه زړه وتا عند المصل حرام کې چې شوې ده د مکی د خلبوسه شو او آدانه په بنوبکو را سره شو نو ته واجبانی الله وای ماشواد خلقونه چې تاسو سماییدا بیت الله بی شریف خالجی کړره نو فمس تقامت رسو چې هغه نیو مضبوط ولاړ وی په دغه وج باندې تاسو مصر نه غوډريږئ كلا غوډريږئ یقینا الله په مینم محبت ساتي چې څا سره هغه ځان ساتونکې سره د واجب خلاف نه څو جماهیدنه خلاف خلاف نه کړي اپ کو سره خدای مینا کیف تاسو باندې ماحدی له حق کو یاو بده باندې حمله کوي کیفه سمبت واجب پوندي کوي یا ضرر کچه تغالیق شي زرو ور شي پ تاسو باندې لاي القب ساتنه کوي له حاضرینه کويږي نا فیکو استاد مبارک یلن ملزم ما نه د خپل ویلی ساتي او نه د پنای له ساتي او نه څنګه د دروازه او در موحدی له ساتي ال قسم ال خلوې نو د دې وراره صحیده الا نه حاضر نشا دي د الله د نوم د الله د نومي حاضر نشا دي کثیره مشرکه ان د ماهده د الله ساتي یوزونکم خوشاله تاسو لره په خپل باندې وتابه خپلوبونه منی دا مطلب دا دي چې غزا زړه کې خوشره پروته اکثر خلونه پاشقان غدر شرک ناشیا د ابو زرون کیستا په خلبانې ورتابته چې زړه دا پروت همګ نه موتاسره واه موحده ده د خلې وېناد چې منګ وفاداریو اود دخلی وېناد چې منګ دې مانونکې تیار تیار وفادار دا دخلی خبره ده چې دا دخلی خبره ده زړه کی دانشته دې زړه ایس طرح جو گو رکڑ دے بی آیات اللہی دا آیا دا اللہ دا کتاب پایمالاولا سرا سماناں کلیوان لغن دی پیشی چماناں دو دنیا دو لالش دپارا جو جن ترہی دے دو دنیا دو لالش دپارا جو ترہی دے ایس طرح بی آیات اللہی سماناں مشکینو سا لگی کناں ملائم ساؤنے لگی چا من داو حق طول سا جو پیشی واقستی مقصر دا دے چا دو دنیا لکشان تر لالش جو چکڑ د فصاد دعاو سه بلی بندي خلق د الله د جنه توحيد نه درګي د الله د قانون نه نهوې اقران داخلك شاهد به د هغه عمل جو کړي لا يقون فی مؤمن مسخ خاص فیکم ولولت جميعا که اجزار نه کېست د مؤمن لپاره الا ولازم ما نه د خپل نا دا قسمونو نا دا اللہ پاولی حساد دی واللہ زیمان دا مراحلی و دروائی دی پاواندی کئی و اولائی ظالماندی کہ تا جو توباو استرلا واقامو صلاح دا منزونا وکڑا واقامو زکاة ورک زکی دا توبی اینی عنی شرک توباو استرد شرک او زکاة ورک نو دا د دین ام دا چکندنی پینزو شاکو ندی نو چو شاکو ندی؟ دنزو که امرازان حسی زکر کردی او نور بیل مقایسه پریخوش درود یو سڑای شرک نا توبه و باشی منز که زکاة ورکی نو دانور بامو سرکی که نا نو پده واجه بانی بیا ویده فایخوان و کنفید دینی بیاستا سرونا پدین کی آبلا خبر دادا که توبه و باشی دو شرک نا که مشروع دو پارچ دین کلمه ویلسو بودا آبیا که یو سڑای احکام منی نو احکام صلاۃ و زکاتہ تا تب توبو باشیدو شریف نو واحد شو با تا مصلاۃ و زکاتہ امدہ منون کہ دا احکام هم شو مسلمانانو کې داخل شو نو بیا سارور دے ونفسل الایات لقوم العالمون ز تفسیر رب ان امر آیاتونه هغه کوند پښو ما شفع لوادا قسمنا من باجه دین فزو دین و تعاونو فی دینکم او ستاسو جن باندې آئے بوله دی په جن باندې څه ولده کی ها جوه ماهدا څه کړی خو ځمې ده په اسلامي مملکت شو شیږي خو جن باندې آئے بوله محمد رسول الله ته کنځل وکړي قرآن ته کنځنه وکړي دو قرآن په کاوي وکړه تانوفي جنکم فقاتلو اي متل بیا مړ کئ چالړ مړ کئ ها هغه قائدان او کم سره چې پر اسلام باندې ورځ کوي یوو دلایل سره اعتراض کول لکه نا دې ته ځان نه او یو هغه چې کنه سپک دین لره کم سره چې ديني حکومت لره سپک غني کفر سردار دے مڈی کئی رہ بران دو کفر لرا یکینا جو دو پارا بیا قسمون نیشتا وادی نیشتا لاللہم یانتاون گیر پاجدانو خلق بامناشی ده جیسی رعیب لگولونا خو معلوم انداشو تان لگول پر جن باندی ده جن یو معمولی رو کنبانی لگول دا سرے اگر سر سرے سکرزی واجب القتل او دگا چکم دینو یو خود صادم کپر دے یو سرے صادم کپر دے اگا که دی مرکڑو که بری دی خوشتا او دا چلی دا چکم اسلام بانی تان لگئی عائب لگئی نو دا ایمان دا کفر دی او ایمان کفر و جل کاری چی بیار پارا چو گشی نا پہی را اللہم ینتا ہون زی عبرت دا پارا ملے الله تو ها, کا جنہ ترجمه کو یا کوم سرچنه کسو ایمان هغه مات کړي دي مزما وعده ول واه مو کس کړي د رسول پی اسلام پیغمبر باندې و هم جوړې دي بدو کوم اول مره شروع کړي د تاسو د جنگ اواز زل جنگ بد تر تم جوړه غلي دي تاسو به سي تاسو غو نه وایته دي جوړ د په سي غلي احزاب نام جوړه دی وایته دي اقدامې جنگونه خو روسو نو الله و چې مو سلی دې تاسو اتق شونوم ای ریږي دا غونا الله توب دل الله ابد جان تاخ شو چې دا وین تاسو ریږي ان كنتم من ک تاسو یی مانوی مېږي دا جدا سر پر طاقت ما ورهږي اقتصادي پابندي برابرانی ولدوئ اتق شونوم ای ریږي تاسو دې تاسو کی مانوی و سب اسباب ذکر کای لرز ذکر کای د جان د جان علت سړي جان کاو کنه قاتلوهم جنگی یَا رَسُولَ اللّٰهِ بِأَليكُمْ اللّٰه با عذابر کې اول راستا ته لا شنو باندې تاسو کلا شنو بدل لا قاتل څور کی عذاب وي ويخزيهم قوم مؤمنين او شفا د مسلمانانو را قوم مومنين. دا ګورې من دا تاسو دراتو کنه الله په کافره شي کا شور کی کو کنه توار کی خدای په کاف ایران امریکا باندې وي ټانډر بارانو کی الله په کاف کافر څنګه تاسو کی الله وي کافر دشي په مفتي جنت اس نه اس کو ما ها نته بڅره میدان تا باوزی ستا پلاس با دولا سزاور کمزا تا با قلال ناسی پر اسپانجو کی پر گرم گرم بستروگی الواخری وی کافیران وی شکست کفار غلبی اسلام شکست کفار ترقی دی اسلام نو پا دیه بانی اسلام کی رازی او نه دو کافیران و شکست رازی شکست وی پسی رازی اولو را پا توره بانی قاتلو هم ددی اغا خبر و تلقصور چکه اغا او جنگی گه دیر کابیرانو سرالله برازا واری کستا پلاسونو باندی ویو اغا پخوانی عذابونه تجیدی پخوان زمانه که با جکمه یا با یا آواز باوک یا با جبرید پا وزارو سرابا پورتا کرد اغا شدونه وست دی ختم دی وست د کابیرانو دی, دی پار تندر دی کابیرانو دی پار عذاب دی مسلمان توره دا آوزه که دی قرآن نده رمیان خبر دی نوی نو مسلمانان دی باید جهاد ن ولی که مسلمانان جهات شروع که اللہ وعده کریده کابیران نیست نابود کهو مکنه مداد دیو ده شدگر چه نویی چه باویی مسلمان تا مجاہید تا چه ده شدگر نویی ندیو با برس بانا نشتا مسلمانان اخلق کابی خیلی نو ویان سروک مالاییی ویوزی برنیستو نادود بیه کی غیزه قلوبیم و غصه ده کابیران وزرونن را ده کابیران وزرونن بدا غصه غصه خدای در ای که اورد کی مقصد ده ایلا بساندامشی ایلا بسی ساده باشی یو مانا داره دویم داریده دا مسلمانو اگا زریکی چکم اگا ده غصه اگا والله چکی خاتم کی بصبا خاتم شي اسلامي حکومت قائم دلو سره او دانه کی د الله جن قائم دلو سره قانون نافذ کیدلو عقب رسول شی او میربانی بو کلامه یا شجر پا چلوا میربانی چی صوب شعیطان شی یاد را کا چراند مسلمانان شی و الله علیم الله خباجه تاسوبنیاتون باندی حکیمن او حکمت د پہار فیصله کید الله حکمت کی نه داد جان حکم چې ماته سره کړه پرې کید حکمت کی کنا ولولا رجال المسلمونا لہو دیمات سواء دین الله لكل جانبي ولولا دفع عام حاضر ته مې مسلمانانو استاذ داګماني چې پر خوست لشي ولما يا لم الله الذين جاهدوا منكم تروسه پوری الله په کبل فنجر اوسته معلوم کړی لاندې خلق ته ا کسان چې و جواب کوي نو تاسو نه ولا ميا تغزو من دون لا غي د لوانه دته او مومنان الله وليتنه پټي را نا رازدار دوست نه ني ودنيولې دغه خلک ز معلومه وي دوسته کند ده کافیرانو سرپ پر تیادی لدی واللہ خبیرون بی ماترہ ملون اللہ خبر دے پاکت سبانی چی ترسو ما کانا اوز دل تایر اشکال لدی و یا اللہ پکتو بیت اللہ و اللہ سرابو جنگی گئی بیت اللہ و اللہ خدو جماعت مین جوران دی کنا سوشی دی دو بیت اللہ پاسبانان دی دو حرام پاسبانان دی پاسبان حرام دی بابو جل چو یارا پاسبان حرام دی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیښنده بدر کې څنګه مردان کړه داخل کړ نو الله یو ګوره پځی د کنه شي دوی مده دیم یا الله په هغه مشرکان مړ مشرکان دا بریلی مشرکان دې کړی ها د جدی جمعه ته ګوري سره ایران سیه کپکشی یا الله به جو خسته کې تجمعاتونو جوړ کړي کړه الله یو دوکال چې لامه پړي جمعه ته نماز وکړي مدو کا کېئي خبر وړ چې دیئ او دیو په سات موو ک کېئ دیو پ په شربت وررکلو م کېئي الله وي که نه ماکانې منب د مسیید دپاره چې د ژما جوړ کي شایدی نه شااهنا چ د کو کوون کې راان خوسییم پخ ځان باندې په کوفر سره یو طرف ته جمعما جوړ بل طرفنی دغیر ولاتهئ یو طرف ته جمعما جو کړ بل طرف ته جو چک د ننظرل اولام د چا ما غ بندنده ہہ لوی ځاڼیم دلته د کفر شو کنه شو او خپل باندې جو دا وایي کې چې مون کافرانی ولا یاند بالله یا شاهدین ده مونو زبانه حاصل راجو وایي کې چې مون کافرانی زبانه حاصل دالي چې عمل عمل د کافرانو کوي عمل عمل د مشی کام کوي نو دا غوایي پخله کنه ریه او څه شی نه زبانه حاصل او دا وایي شو کنه دا خلک تو شرک شرک وجنا پور کیبه ژوند شهید این نما یا مرو یا کینان ابادی د الله جمعه تنولرا د الله جمعه تن ابادی څنګه با باجی د جمعه تن جمعه تن ابادی کی تو کنا سوسره جمعه کی کنه د الله جلشانو کتاب وایا جمعه کی کنه ابو دای جماعتونو لږه باندې چو چا من بالله په خوره باندې ایمانږي توحیدی عقیدوي پورې زکه امامي مونس کې اوات زګار زکات ورکي ولهم يشنيري ما شوا د الله نه بل چا نه فاصا زر دي چولای کنا خلک یتون چشملانو ته يلرموندونکو نه هغه دل د خوره ایمريږي او پیر بابا نه هم ایریږي ویشو دتسنده جمعه د اباده دل دغه نو تسنگا جمعاتا بادایی جمعاتا باداول دا آغا چاکار دی چه ما سواد اللہ نا دا هچ چانا نیرگی آداد معاہد شفت دی فعصا اولائی که اپور ملو مدر زرد دی چه دا خلقشی د مستقیم استقامت والا خلقونا مضبوط خلقونا لار مندونکونا او اس خودیو بکلک کل آجان را اوبو امر که نا دا مکی خلقو بچال را حاجان الله الزمان بابا دو الله شرف الله وي دغمات قبولة منظورة <تضحيح> ناري اجعلتم اي آتاسو در زوية شقاية الحاج ورور کول حاجانو تا المجر الحرامي بابا دول دمجر الحرام لك عملت هغشا ججا ايمان رو الله بانو اجعلتم كعمل من بالله واليوم الاخر اجعلتم اجعلتم كعمل من بالله تشبیح دل تا مقدر دے مشبہ بھی دل تا وصف دے لکسن مشبہ چو وصف دے یا دل زوی مشروبا سا مشبہ مشروب دوڑا زواد کا دشو وایا اجال تم ذات سقایت الحاج و, حاج و عمارت المسجل حرامی کمن آمنت اللہی اگا اگا خلق چگا حاجان لوگوار کئی زوی شقایت الحاج و زوی عمارت المسجل حرام کمن آمنت اللہی و جامل آخر او وجاد جات کې د جا الله تعالی په جن پره را د اېلا ای کلمۃ الله لا یا ثونا جا برابر نه دې خو دای پنیزه جل شان الله جل قوم ظالمین توفیق نور کې کوم ظالمانو ته دې کارونو الذین منا کسان چې مان وروډیواج وروتنتری جات کله الله درزه د پاره خپل مال لگے که ځان له یزمو درجه ديو درجه دی رحمت هغه مرد شهادت ورزوانینا دان غزیت دالله الله جنناتینا جنتونشتا دید پالا پدیگی پا نرمتون دائما میشا میشا باید پدیگی میشا یکنن اللہ سر رعیم دواجون رعزیم آقا صلویلی عجرون ندی یا الله وی جواد سنگ روکو دلتا وزمونگ پلارا مشتا ورورا مشتا ورون ندی پلاران دی قلوان دی نداب سنگ سڑای منکی ناللہ وی خوا یا ایواللزی نامان لا تا تهزو منی سیا با کم اخفل پلارانی که و اخوانان کم اخفل رونا و لیا دوسته سرینی سعب الکبر که دو دیو خوخ و کفر پیمان باندی چاچیا و سا دوستیو کمین کم ده تاسو نده خلق ظالمان دی خلو و امکانا با کم کبیست تاس پلاران و ابناو کم اخفل زامن و اخوانان کم اخفل رونا و ازواج کم اخفل خزی و عشیقت کم اخفل قوم قبیلا و مال د طرف تو موها اغا مال چه د تاسو علي نه خوشاليږي فکه تاسو سره غټ غټي بملي دي او تعمیراتي بلډینګونه دي ترځو نه چې ته په کتلو خوشاليږي کدا تا د ډیر محبوبي الیکم تاسو تبین الله د الله په غنا د الله د جننا ورسول پیغمبر وسننونه وجادن فی سبيله د الله فنار کې د جهاد کولونه فترب سو تاسو انتظار بیاو کې حتا یا چې الله بیا مری او فیصله المارو چې د عذاب کتر دنیا سر دون رمینا لری جوان نکے زماد عذاب انتظار کوا نو اللہ بیو وقفہ صلح درولی گی حتی یا تی اللہ بیام رہی واللہو اللہ چری لا یاد القوم الفاسقینا حسکلہ ہیتا اننا سب قیر اللہ سے پاسکانو تا محکم قینا مضبوط قینا آدانگی رابط قرب اللہ نور قیر اللہ سے پاسک لرا بلا واقعہ دا وہ اشارہ فتح شوا حوازین قبلہ دا اخطل شګندنو مشران سره جرګاو کړه جرګا دا شوګړه سید احمد رسول الله اخطل قومیان خو شېکاس ورک مکه ونه ولا مکه ونه ولا سبب من راځي راځي چې مونته مخې شو راځي چې مونته مخې شو او ټول هغه کټه ساری راځم شو غټ غټه مشرکان مالک ابن اعظم می هغه څنګه نه دا گو او سمي مالک آغاش کمنونو داغ شوې ده را ایسو او یو سپنګيره او چاغہ د نړۍ د نسیمه په نوم باندې ده آغاش سپنګيره مشاور او هغه ته ارتفاع ومن غمیر سیجن لورزو او ګوراز سپنګيره په څسر غړونې مېڅینه منا فوزو سیر تاسو له مشورادار کوم او دا کجګمن استادو امیر بزوی یا مالی دی او ابن مالی دی هغه هغه شنده آغه بس تاسو نو جو خپل هیڅ هیڅ په واده د یادرې مړو دولت ته ولا وښته په خنین کې راځم شو دی درې درې ټولې ته بده شي چې کسانه په پټ پټ کې نه کمین چوتوي راغیته کمین کې به کې او بس مسلمانان باید نه ځاوي به حمله وکړي دنی دو څو جنشي کوي اغا د جيب د حوازین قبيله چې کوم شي راغوي دو جنگ نه دل دللي ما کي تجربه خلق او من وروقيته د سر جنگي علي دا د حوازین قبيله ويښو سلو زر فوج راجع مقرد تيامبر صلاط و سلام فوج تقریباً بس زر خداقزين راغلو مدينين اترافیانو دار طول راغلو او پا مقام که رمکی تقریباً دو زر نور سر مل گرشو دات صوب نوی مسلمانان و چاق و دیخ دو سر مل گرشو دول زر فوج شو یو انصارین و جوان علیکو اقوه چلان نغلا بالیوما من قلت که خیری منگنند کموال زی شکاس مخرو دا خبره الله پښتا خونه لایي نو دوی چې کله د ورن له حملې د پاره نو دا شینا ساتي وبم باندې حمله وکړه د شینا صبي چې ته وایې لکه یو کاسې کمنو سم چې گزارته د شرا باندې او نا صاحب پیغام لو وکړه زکه دې درې د نسیموت ترتیب کو دلو چې حمله تاسو ته حمله کی مڅ او دا قانون چې حمله کی څو مڅ کیشه مخ کتابو ژوندونه مخ کې واړو دي یو ځل جهانلوګرونو صحابه کرام تاسو نو شه وصاحب کرام صرف درې کسان باز روا تو کرام دي یا اصل کسان داد چمبر صاحب رسول الله صلي الله عليه وسلم دې خوشادہ پاتې او نو ټو صحابه کرام چې تاسو نو شه څو دې تختي څو دې تختي بغا ناځي کا جلون نشته قبض وکړه تاسو وایو کی تاقید لري او غوې چمبر تا هغه ته او ہاں منگا جګه و بزے ونه د امير بزے ونه د امير اسلام او تورک پلاش کی رواخسته نو ابو هو د پیغمبر د تھریځوی او ابو سفیان اوسه کترو اغو د د قچیر واګر چنکړیو د پیغمبر اسلام نہ زور مخې تا ونه کاپیران حویر پر او دیشی چنکړیو چې امون کسان دی پیاسنه چې پیغمبر اسلام ما پر رئیس لیدا ما نن باز د خپل انتقام اخلم زکه هغه وخت چې هو لا مسلمان شو یم دي خو کې شرک شوو یوه یان بسره مکه کې دي ته ولته هغه سقطي قرآن تک نه هغه وای چې را زوره باندې کمناتودي وای چې نه مونږ نه وروم به تبرک مدلا نوغا خپل زغری چې څو سامان سمانه يم دی هغه یم بسنه ورکړي خو ځکه چې وسه شریف دی ازره کیدا کار که کې کثیر نن ماته <متحدث> مکملا <متحدث> ویږي چې امره سمزه مرکما زما د ترونو زما د د ورونو زما د پلا د ټولق انتقام باز وسوخ سره راخستې ده راځي د خواجګنو نه بحث ده او ماوي خیالو ته چې دا څه دی ما نيځ نه پریځه اقا مې چې وګتاله ته کې د ترزو د ترزو ماجدان فاطمه نفيجي راشد شاد در نام له کا شتر ته چې روان شو یا ور لمر او چته شوې داسي او قابوز شو زولې ومن مازر زر سګه پټک د شتر ته کومه منډه کړې نو پس دا غینه ته امباسو نزوري د منطقه د خلاصي ما په مالار دې نو وليما وي الله توګه دې عزت حی دایان نصیب کې د جماستر کی محمد رسول الله کانا حب الناس د ټوله دنیاواله ماته ډیر محبوبو نظر مقش و ماجوز محمد رسول دی دفع بازو کنگا دا نر خلق و هم سی نرانی سیبا او میا غٹ کاتی روکنو خو نرو پا کفر کی نروکنو او سفان رجلانو اس مسلمان شو پا اسلام کی دا بوجہ زوی اکرما رجلاللہ عنہ ہو نسن رنرو سی پسا ولید ابن مغیراد دگا غٹ کاتی روزوی صول دے خالد ابن والید رجلاللہ عنہ ہو دے دلارانی دیش غرغر کافی رانتی رشوی دی آزامن غرغر جرنیلان ده مسلمانانو هاگر چر شوی دی دیگه قد عبدالعطباز وی ابو حسیفا جرنیل نو تا نو پس دا غین پیامبری صلی اللہ نبی اللہ کذیب وانا ایمن عبد المطلب زی پیغامبر ایما آفودرو دعوامی نده کرد آد عبد المطلب نسیم عبد جنگ چی تپریخ ایره عبدالمطلب کورانه کی دا عدد نو جګه میدان جن پرهیزه سند پریدم عباس خپل आवाज وکا یا اصحاب سمرا اے اما ماجرین و اثرو چې ما سره تاسو د کیر دی لاندې بیا یاد کړو چې تلاړی تاسو ما سره بیان نو کړی چې منبا تر مرګ پوری نه یا بازار یا بوګټو دا بیان نو کړی یا لبې یا لبې کله आवाज او صحابه کرام غو پیامبر علی صلی و سلام فاطمه تش رحمتہ علیها لکه چې اوخ په خپل بچی باندې راته وی یا بچی خپل مور قالته منډ منډی دغه شنترالو ټول راون شي بي ته جنگ شروع شي چې جنگ شروع شو پیغمبر صلی الله و سلام ویل چې اوس ها الان حبیر وتیس تنور د جنگ اوس غرم شو اوس به یو ټیږی ښه خیری چا تل وجو دغه راوازه خو را اغه بلی وښندله خدای دې خراب شي الله <سؤال> پختو کودرتونو سره اځ ته ملایته هم راولې کلمې پنځو زره فوج راغې دبرانه جبرایل یې جنگ لا نه کړې خو صرف څه چل کړو اغه تاسو نشئ کولی زړه رو بچونی دی هغه دغه کړیږي کنه په دې ترقه به څه جکمنه غوله شخصي کس ورکه اغه څم ماجرہ جامه مسلمانانو قبضه کړو ماجرہ کني مات شي شپږ زره سرونه کیدان چې او چلویخ زره تقریباً دا اشرفه او دار چونه چکن جنو یا چلویخ زره گرد بیزی زره زر گرد بیزی چلور زر, گر زر او قیاء او دا مال غنیمت کی مسلمان تا پاکیشو روستو ام داگا حوازین قبیلہ رال پیام باید صلی اللہ علیہ وسلم تاویلی یا محمد مسلمان شویدی او تو بگر شویدی رالا و یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گورا تا منگا نوی پالالی دا د حلیمه السعدیہ رجلان ها دغه د قوميون وګړه من لمنچلو شوهه اگر مونږه شانه مونږه نه نه په مونږه توسه شانغه مو کنه وای والله قسم په دغه قدا حالات د کسره د قیصر وې اغه با چې مونږ رحم کړي ته مونږ باندې رحم وکړي خو مسلمانان شو بس جاهلات مند وګڼه او په دې اوسته بغاشه راغلی اوس من له خپل ملله دولت هم به تراتہ دا خپل او خوځيابونه به تراتہ نبی املی صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی چ زما د بنو هاشم سے سری غسطاسودی مال دیو کسری سرونی جی سجیوا ورڈ تول دل در کو خدین نور نه خبر نہیں ما دماکی قریش رپاژ روی زمن گا محمد رسول اللہ تن بخلی انصار وی چ زمن نہ متفاطی جی تول بيد دچ گڑ آبا سرون ور د دو مال دولت غو من مجاہدینو بنی تقسیم کر اگوں دما سم توئی چ دوڑا دینی کی ایا وسرونه ولې اول کړه د سینو مونږه سرونه پکا دیشه جو وړتوقار دی مالنه مونږه چیر ناسیو نو په دې دوران کې د محمد رسول الله رزي خوړه هغه هم لاستر له روستې د مسلمانانو او رزي خوړه هغه جلدا ما پریداوي د مسلمانانو ته وي شدما ا رزي الله مسلمانانو ما پریداي زاستا سود د مشره ما اوزا دروم ما زم د مشره خوري اغه چراله پیغمبر صلوات الله و آله پیژن د چاغه نو زګی چې عمر دې چر شو کوم چې یو خالد میسکی توتلی 50 کال کالو څو پیژن ده وی یا رسول الله زاستعورم وی څنګه سړي وی وی زاستعورم وی نه غري وی ګره داغو ته تانو چې جنې ما دې پښا کړې و د شي چې کنه پښا وی شاته او تا جنو داګو ته چې دې نوټه امه سمته ستر وجوخ کړه او په منډه پازي صادرو ته غړویدل ته کېنا وی چې وسڅی ست په کاږه هغه د روزدار کوم کنا چېری په کاږه درې غلامانو ور کړی دي څو مينځور کړی دي او څو دې پیسې ول تو زه ما خوړی په دغه دوران کې د پیغمبر سلامغه مور رضوی مور حلیمه سادیان دغلی ده خوان دغه رغله هغه مسلمانانو شوی دي جاو برال دا وو په برکت باندې ټول مسلمانان نو عقلا دا چې کوم کوي دا نو نو دغه حالت <سؤال> الله <سؤال> شرکې لکه نصره کوم الله په مواجنا کثیره یقینا ندير کړی تاسو الله په کوډيرو ډیرو ځایونو کې وایو مهنه نو دغه نه په میدان کې خصوصي نصره ځما ان ماته شرکړه کله دې زاجابت کوم قصره ما را کی چې تاجک چولې و تاسو دیوانه فلم ته ني تاس ته फायदा نه ده سوشي نه څه وزاقت علي مونار دې شو دنیا په تاسو باندې سره د دنیا فراغه دنیا دربانی تم شو ای سړی چې کله شिका سو ویلږه ننغه توغری کوم زېنی دنیا فراغه دنیا و په تاسو باندې وې دلته کې تم شوې بماره ثم وللی توبیا ووفت تاس واوری دای مدبرین پښاتونکو بیا الله نذیرت سکینہ فرض حزیمت نا جوړونه تاسو آرام کړ الله رسول کو پیغمبر سان باندې وال موینا پټولم رمضان جنود اللهم تروا الله جل شانو را کا تکړه له کر لام بادر واتو کی راضی دا تقریبا 14 زره ملائک راغلی دي بادر کی راضی چه نه 15 زره ملائک راغلی دي بادر او په هغې چانداګا شته څنګه بدل چې په خپل ترې استعمال کړي صحابه کرام مسرأ مونږ ته یې برکا کا جاو کاچران دي سم او څنګه کې جام را وظالیکا جزال کا vindas هزار کاچرانو